Терпіти не можу чекати, але доведеться. Сподіваюся, вона прийде купатися, бо сказала дядькові при зустрічі, що вранці люди витріщаються на неї і навіть заходять на її пляж, тому намагаються робити це вдень. Ходімо пірнати з того великого стрімчака. Навколо нікого, тільки няні з малюками, тож зможемо хлюпатися скільки завгодно». Дівчатка не стримували себе в пусточах, здіймаючи хмару бризок, бо в маленькій бухті не було нікого, хто виявив би бажання купатися. Їхня водна гімнастика обидві були досвідченими плавчинями, розважала тільки малюків, що дивилися на них з берега. Тільки но кузини присіли на великому камені, щоб обсохнути, як Джозі збуджено вигукнула, схопивши без за руку так, що та мало не впала в воду. Он вона, дивись, де купатися, чудово. Ой, коли б тільки вона трохи почала тунути і дала мені змогу врятувати її. Або ще краще, от би вона дозволила крабові вчепитися їй в ступню. Ну, хоч щось, щоб я могла наблизитися і заговорити з нею. «Не дивися на неї так відверто. Вона прийшла, щоб спокійно відпочити і розважитися. У дому, ніби не бачимо її. Це обов'язок вічливості», – відповіла Бес, переводячи погляд на яхту з красивими білими вітрилами, яка припливала повз. Пливімо на спині до тих скель, тоді вона бачиве тільки наші носи. Відтак, коли раптом побачимо її, попливемо назад, немов поспішаємо піти. Це справить на неї враження, і вона, можливо, покличе нас, щоб подякувати відповідальним молодим леді, які поважають її прагнення до самотності. Швидко запропонувала Джозі, чия жива фантазія прагнула влаштувати різні драматичні ситуації. Саме тоді, коли дівчатка збиралася знову стрибнути у воду, жорстока доля, очевидно, нарешті вирішила не цуратися Джозі. Вона першою помітила, що пана Камерон відчайдушно махає їм рукою, стоячи по пояс у воді і дивлячись униз. Спочатку актриса кликала свою покоївку, але та нічого не чула, гуляючи вздовж берега. «Біжимо! Летимо! Ми її потрібні! Ми її потрібні!» – крикнула Джозі, скочуючись у воду немов дуже енергійна черепашка і відпливаючи своїм найкращим стилем до жаданої гавані радості. Пана Камерон, не піднімаючи очей, сказала своїм чудовим глибоким голосом. «Мій браслет упав у воду, я його бачу, але дістати не можу. Може, ваш хлопчик знайде для мене на березі довгу палицю?» а я поки не зводитиму з нього очей. «Я не хлопчик», – але із задоволенням пірну за ним, – промовила Джозі зі сміхом, струснувши кучерявою головою, яка здалеку обдурила актрису. «Прошу вибачити, пірнай швидше, дитинку, це дорога для мене річ, а пісок раде її. Яка прикрість, ніколи раніше не забувала його знімати». «Я зараз дістану!» – вигукнула Джозі. Вона пірнула і одразу винирнула зі жменої гальки в руці. Пропав. Ну, нічого. «Я сама винна!» – розчаровано сказала пана Камерон. Проте Джозі вирішила не здаватися так швидко. «Ні, не пропав! Я дістану його, навіть якщо доведеться стерчати під водою весь вечір!» І глибоко вдихнувши, знову пірнула, а за мить над водою захиталися її ступні. «Боюся, і шкідливо!» так довго перебувати під водою, сказала пана Камерон, глянувши на Бес, яку одразу впізнала завдяки схожості з матір'ю. «О, ні, Джозі справжня рибка, вона це любить!» і Бес усміхнулася, тішившись тим, що бажання кузини нарешті зіснилося. «Ви, якщо я не помиляюся, дочка пана Лоренса, якся маєте, Люба? Передайте батькові, що я скоро зайду до нього з візитом». Попервах почувалася дуже втомленою, тому поводилася зовсім як дикунка. Тепер вже трохи відпочила. «О, аж ось і наша незрівняна пірнальниця. Пощастило?» – запитала вона, коли замість п'ят над водою з'явилася мокра голова. Джозі майже задихнулася, тож певний час приходила до тями, відпльовуючи воду, але рішучості її навіть побільшало. Труснувши мокрими кучерями і весело глянувши на високу леді, вона, нарешті, наповнивши легені повітрям, і сказала спокійно. «Ніколи не здаватися. Ось мій девіз. Я дістану його, якщо навіть доведеться пірнати крізь земну кулю до самого Ліверпуля». І русаленька знову зникла під водою, цього разу повністю, нижперече днем бухти, як справжній омар. «Відважна дівчинка! Мені це подобається! Хто вона?» – запитала пана Камерон, присівши на камінь, що стирчав з води, цього разу стежачи за пірнальницею, бо браслет уже давно пропав з поля її зору. Без відповіла на її запитання, додавши з такою ж переконливою усмішкою, як у її батька. «Джозі дуже хоче стати актрисою, і весь місяць очікувала нагоди зустрітися з вами. Ця зустріч – велике щастя для неї». Миле дитя, чому ж вона не зайшла до мене? Як прийняла її, хоч зазвичай уникаю забитих театром дівчатку, як і репортерів, засміялася пана Камерон. Більше нічого вона сказати не встигла. Смаглява рука, що стискала браслет, піднялася над водною гладдю. За нею винирнуло червоне обличчя. Джозі, нічого не бачачи, вчепилася за без, щоб перечекати за памречення. Панна Камерон пригорнула її, прибравши за чай мокре волосся, оживила сердечним «Браво!», котре переконало дівчинку, що перший акт приніс їй успіх. Джози часто уявляла свою зустріч з великою актрисою. Ось вона в ефектній сукні повагом заходить до кімнати і розповідає про свої чистолюбні надії. Розумні слова, які литимуться з її вуст, справлять на пану Камерон таке глибоке враження, що все одразу владнається. Коли б вона могла побачити себе не у снах, а зараз? Розпощила, обліплена піском, безсловесна дівчинка тулилася до прославленого плеча і мала вигляд гарненького морського котика, коли кліпала і фиркала, поки не змогла нарешті весело усміхнутися і вигукнути з гордістю. А все-таки мені це вдалося! Яка я щаслива! «Віддихайся, моя Люба, тоді мені теж буде спокійніше. Це було дуже мило з твого боку, стільки клопоту заради мене. Чим мені тобі віддячити?» – запитала актриса, дивлячись на неї виразними очима, які могли так багато сказати без слів. Джозі склала руки, і ще раз плюнувши воду, що дещо зіпсував враження від зворушливого жесту, відповіла благальним тоном, який пом'якшив би набагато суворіше серце, ніж було в пане Камеру. Дозвольте мені прийти до вас. Один раз. Тільки один. Я хочу, щоб ви сказали мені, чи зможу я стати актрисою. Ви ж відразу все бачите. Я підкорюся вашому рішенню. А якщо скажете, що зможу, не відразу, але з часом, якщо дуже напружено вчитимуся, то стану найщасливішою дівчинкою на світі. Можна мені прийти? Так. Приходь завтра об 11. Поговоримо відверто. Покаже, що ти вмієш, а я висловлю свою думку. Тільки налаштуйся на те, що вона може тобі не сподобатися». — Сподобається. Навіть якщо скажете, що я дурепа, мені потрібно розв'язати це питання остаточно. Мамі теж. Якщо ви скажете ні, я мужньо перенесу цей удар. Але якщо скажете так, я ні не відступлюся, поки не зроблю все, на що здатна. Як це зробили ви? Ох, дитинко, шлях до слави надзвичайно виснажливий, А серед троянд, який вона тобі подарує, повну шипів. Ти відважна дівчинка, в тобі є завзятість. Це передумови досягнення мети. Приходь. Подивимось. Говорячи це, панна Камерон торкнулася браслетой, усміхнулася так ласкаво, що емоційній Джозі захотілося поцілувати її, але вона розсудливо придушила це бажання. Ходімо, Джозі, ми заважаємо пані Камерон купатися. Та й відплив починається, втрутилась розважлива без, побоюючись, що розмова затягнулася. Біжи на берег, зігрійся. Дякую тобі, русалонько. А ви скажіть татові, що я завжди рада бачити його і вас. До побачення. І помахом руки королева трагедії розпустила свій двір. А сама залишилася на оплутаному водоростям троні, спостерігаючи, як дві гнучкі фігури біжать на випередки піщаним берегом, поки не зникли з поля зору. Відтак жінка зайшла далі в море і, погойдуючись на хвилях, сказала собі – у дівчинки гарне обличчя, якраз для сцени, живе, рухливе, прекрасні очі, величезна енергія, хоробрість, воля. Цілком, можливо, з неї вийде актриса. І родина хороша, талановита. Подивимося. Зрозуміло, Джозеф в тоніч не стулила очей, а весь ранок її хоманило від радісного збудження. Дядько Лорі з задоволенням вислухав розповідь про незвичайну пригоду – Тітка Емі відшукала найкрасивішу білу сукню своєї доньки, щоб одягнути її на Джозі. Без позичила їй свій найкращий капелюх, а сама Джозі обшукала ліс і болото в пошуках яскравих диких трояндочок, запашних, білих азалій, папороті та красивих трав, щоб скласти букет, який стане її маленьким подарунком від щирого серця. О десятій вона урочисто вбралася в сукню і капелюх, а потім в очікуванні моменту, коли треба буде вийти з будинку, сиділа нерухомо, дивлячись на свої чисті рукавички і застебнуті на пряжкі туфлі, стаючи дедалі серйознішою придумці, що її доля вирішиться зовсім скоро. Як і більшість молодих людей, вона була впевнена, що все її життя може влаштувати лише одна людина – Водночас, забуваючи, як чудово проведіння виховує нас розчаруваннями, дивує несподіваним успіхом і перетворює те, що здавалося нам випробуванням, на справжнє благо. Я піду одна. Так ми з панною Камерон почуватимемося вільніше. Без. Молись, що вона могла правильно оцінити мої здібності. Від цього залежить дуже багато. «Дядько, не смійтеся. Це дуже важливий момент у моєму житті. Поцілуйте мене, тітонько Емі, замість мами. Якщо ви скажете, що я виглядаю добре, то буду цілком задоволена. До побачення!» Джозі змахнула рукою, намагаючись скопіювати жест свого ідеалу, і пішла. Виглядала вона при цьому дуже гарненькою, але почувалася, як у справжній трагедії. Дівчинка сміливо подзвонила у двері, за які не могли потрапити так довго, а у вітальні, очікуючи на господиню, і зовсім заспокоїлася, із задоволенням розглядаючи портрети великих акторів на стінах. Вона знала про їхні невдачі і тріумфи так добре, що скоро забула, де перебуває, спробувала зобразити пані Сідонс у ролі леді Макбет. Її улюбленою була сцена ходіння сні, тож дивлячись вгору на гравюру і тримаючи букети, як свічку, дівчинка скорботно здвигнула брови, стиха вимовляючи монолог охопленою маренням королеви. Вона так захопилася, що пана камера мала змогу непомітно спостерігати за неї кілька хвилин. Відтак миттєво увійшла в роль і зіграла одну з найкращих сцен у своєму репертуарі так, як робила це на театральних підмостках. «Мені ніколи не досягти ваших вершин!» Але я наполегливо працюватиму, якщо тільки ви скажете, що з часом у мене вийде, – вигукнула Джозі, від хвилювання забувши навіть привітатися. – Покажи мені, що ти вмієш, – відповіла на це актриса, відразу приступаючи до справи, бо добре розуміла, що ніяка звичайна світська бесіда не задовольнить цю полку маленьку особу. «Дозвольте спочатку висловити вдячність за вашу доброту до мене», – сказала Джозі, простягаючи букетик. «Мені подобалося, що вам більше сподобаються дикі квіти, ніж оранжерені». «Я справді найбільше люблю дикі квіти. Моя кімната тоне в букетиках, складених з них, які невідома добра фея вішає на моїй хвірці». «Тепер я, здається, познайомилась з нею. Цей букетик так схожий на попередній, сказала актриса, переводячи погляд з квітів, які тримала в руці на ті, що стояли у вазі. Рум'янець і усмішка на обличчі Джозі видали її перш ніж вона сказала, кинувши на актрису погляд сповнений обожнювання і смиренності. Я не могла не приносити їх, бо так захоплююся вам. Знаю, це було хвалістю, Але якщо я вже не могла прийти сама, мене втішало те, що мої букетики приносять вам задоволення. Щось у самій дівчинці в її маленькій постаті так зворушило жінку, що вона, обнявши Джозі, сказала, нічим не нагадуючи в цю хвилину актрису, ні виразом обличчя, ні голосом вони справді принесли мені задоволення, Люба, і ти сама теж. Я втомилася від заяложених похвал, а любов дуже приємна, коли вона така проста і щира. Джозі знала ще точ, що пана Камерон колись давно втратила кохану людину і відтоді жила тільки заради мистецтва. Тепер відчула, що це можливо, правда. Співчуття до жінки, яка веде самотніха і насичене життя, красномовно відбилося разом із вдячністю на її обличчі. Потім, немов не бажаючи занурюватися в спогади, її нова подруга сказала наказовим тоном, який здавався природним для неї. Покажи мені, на що ти здатна. Джульєта, зрозуміло, всі починають з цього. Бідолаха, як її спотворюють огидною грою. Джозі справді мала намір почати з богостраждальної коханої Ромео, потім перейти до Б'янки, Пауліни й кількох інших із всіх захоплених театром дівчат. Але вона була проникливою маленькою особою і відразу зрозуміла, яку добру пораду дав їй дядько Лорі, тож вирішила нею скористатися. Дівчинка спочатку зіграла сцену божевілля Офелії, яку готувала під керівництвом викладача риторики з коледжу і багато разів виконувала. Звичайно, її юність не додавала балів, але біла сукня, розпущені волосся, справжні квіти, які вона розкидала на уявній могилі, допомогли створенню ілюзії. Дівчинка зворушливо співала пісні, робила реверанси, котрі викликали справжню жалість, і нарешті зникла за партієрою, що розділяла кімнати, кинувши через плече погляд, який так здивував її критично налаштовану слухачку, що вона зааплодувала. Зрадівши цим бажаним звуком, Джозі бігом повернулася, зображуючи дівчинку Шибенека – Героїню одного з фарсів, в яких часто грала, і весело приказала пуститливий монолог на початку та сповнений сльозами каяття і щирою молитвою про прощення в кінці. «Непогано! Спробуй ще! Краще, ніж я очікувала!» – сказав голос оракула. Джозі спробувала виголосити промову порції. Вона декламувала блискуче, вимовляючи з належним виразом кожну чудову фразу. Відтак, не маючи снаги стриматися, стрімко перейшла до того, що вважала своїм найвищим досягненням – ролі Джульєти, почавши балконною сценою і скінчивши отрутою та склепом. Вона була впевнена, що перевершила себе, вже свідомо очікуючи на оплески. Дзвінкий сміх змусив її затримтіти від обурення розчарування. Підійшовши до пани Камерон, вона промовила із вічливим здивуванням. «Мені казали, що я граю цю роль дуже добре. Шкода, що ви думаєте інакше». «Люба моя, твоє виконання нікуди не годиться. Та як може бути інакше? Що може дитина знати про любов, страх і смерть?» Тобі зарано братися за цю роль. Дай спокій трагедіям. До них ти поки не готова. Але ви аплодували, коли я зіграла Офелію? Так, це було досить мило. Будь-яка розумна дівчинка може в цій сцені справити враження на публіку. Але до справжнього сенсу трагедії Шекспіра ти, дитинку, ще не доросла». Фрагмент комедії був найкращим. Там ти показала справжній талант. Була і комічною, і зворушливою. Це майстерність. Не гай свого таланту. Монолог порцію був хорошою декламацією. Розучуй такі монологи. Це добре тренування для голосу. Чить різним відцінкам виразності. У тебе виразний голос і природна грація рухів. І те, і інше велика підмога для актриси. Їх важко набути лише тренуванням. «Що ж, тішитимусь тим, що в мене є хоч якісь задатки», – зітхнула Джозі, смиренно опускаючись на стілець. Вона помітно впала духом, але все ще не була налаштована складати крила. «Моя дорога дівчинко, я попереджала, що тобі не сподобаються мої слова. Проте не кривитиму серцем, бо справді хочу допомогти». Мені довелося сказати неприємну правду багатьом таким, як ти. Більшість з них так і не пробачили мені цього, хоч час підтвердив правоту моїх слів. Тепер ці дівчата стали, як я й радила їм, просто хорошими дружинами і щасливими матерями. Тільки кільком вдалося досягти непоганих результатів. Про одну актрису ти, гадаю, скоро почуєш, бо в неї, крім краси, є талант, терпіння, завзятість і розум. Ти ще надто юна, щоб зрозуміти, належиш ти до перших чи до других. Генії – велика рідкість. Навіть у 15 років мало хто з них проявляє здібності, які дозволили б сподіватися на майбутню міць таланту. О, я не вважаю себе генієм, вигукнула Джозі. Вона заспокоїлася, вслухаючись у мелодійний голос і вдивляючись у виразне обличчя, які наповнювали її душу, «Довірою, бо в них була сила, щирість і доброта. Хочу тільки з'ясувати, чи достатньо в мене здібностей, щоб навчатися далі, а через кілька років добре грати в будь-який з хороших п'єс, які людям ніколи не набридає дивитися». Я не сподіваюся стати другою пані Сидонс або паною Камерон, хоч мені дуже хотілося б цього. Проте, гадаю, в мені щось є, і це щось може проявитися тільки на сцені, і ніяк інакше. Коли я граю роль, то цілком щаслива. Здається, я живу в моєму власному світі, а кожна роль – новий друг. Я люблю Шекспіра, і мені ніколи не набридають його чудові герої – Звичайно, я ще не розумію їх до кінця. Для мене це все одно, що залишитися вночі наодинці з горами і зірками, урочистими і великими, та намагатися уявити, як все навколо виглядатиме, коли зійде сонце, і у світу всій своїй красі постане переді мною. Можливо, до мене ще не прийшло розуміння краси. Однак я її відчуваю і прагну її висловити». Обличчя Джозі було блідим від хвилювання, очі сяяли, губи тремтіли, і вся її маленька душа, здавалося, намагалася вихлюпнути емоції, що переповнювали її в слова. Пана Камерон зрозуміла, відчула, що це щось більше, ніж дитяча примха. І коли вона знову заговорила, тон то її був спічутливим, а вираз обличчя зацікавленим. Зрозуміло, актриса з властивою її мудрості не висловила своїх думок, добре знаючи, які чудові повітряні замки будують молоді люди на фундаменті одного почутого слова, як нестерпно боляче буває їм, коли він так само миттєво руйнується. Що ж? «Тоді можу тільки порадити не зупинятися у вивченні нашого великого майстра», – повільно сказала пана Камерон. Джойзі миттєво вловила зміну в її голосі і відчула радісний трепет від того, що з нею тепер говорять як з другом. «Це вже освіта, і цілого життя не вистачить, щоб навчити тебе, як розгадати загадку його творчості. Доведеться багато попрацювати, перш ніж ти зумієш хоча б луною повторити його слова». У тебе вистачить терпіння, сміливості, сил, щоб почати з самого початку і повільно закладати основи майбутнього. Слава перлина, за якою пірнає багато охочих, але лише деякі дістають її, і навіть здобувши, вони прагнуть більшого, позбуваючись на ту мість дуже багато з не менш бажаного. Останні слова вона вимовила, звертаючись радше до себе, самої, ніж до гості. Але Джозі миттєво відгукнулася з усмішкою і виразним жестом. «Я ж дістала браслет, хоч солона морська вода і палила мені очі. Звісно, я не забула. Вважатимемо це добрим знаком». Пана камером відповіла на усмішку усмішкою, яка здалася дівчинці сонячним сяйвом. Відтак простягнула їй свої білі руки, немов приймаючи якийсь невидимий дар. Потім вже зовсім іншим тоном додала, уважно стежачи за зверненим до неї виразним обличчям, щоб зрозуміти, яке враження справлять її слова. «Тепер на тебе чекає розчарування, бо замість того, щоб запросити тебе займатися акторською майстерністю зі мною, або влаштувати на сцену якогось другосортного театру, моєю найпершою порадою буде» повернутися до шкільних занять і завершити освіту. Це навіть не обговорюється, бо актрисі потрібні знання, а один лише талант не сформує досконалу виконавцю. Розвивай розум і тіло, серце і душу, стань розумною, граціозною, красивою та здоровою дівчиною. Потім років у 18-20 почни заняття з викладачем і спробуй свої сили. Краще вступати в бій, коли зброя в повному порядку, щоб уникнути жорстокого уроку, який ми отримуємо, коли вплутується в сутичку занадто поспішно. Іноді геній швидко долає всі перешкоди, але це трапляється зрідка. Зазвичай нам доводиться підійматися до вершин майстерності повільно, часто спотикаючись і падаючи. Ти готова чекати і працювати? Звісно! Подивимося. Мені було приємно знати, що розлучившись з театром, я залишу після себе добре підготовлену, обдаровану актрису, здатну з успіхом замінити мене і продовжити важливу для мене справу – моральне очищення сцени. Можливо, ти та сама актриса, але пам'ятай, однієї лише краси, і розкішного костюма, недостатньо, щоб створити глибокий образ і спроби розумної маленької дівчинки грати великі характери, не справжнє мистецтво. Те, що являє собою сцена зараз, сліпучий блиск, фальш, ганьба й розчарування. Чому публіка задовольняється оперою Буфа або тою дурницею, яку називають світськими п'єсами, коли є цілий світ й краси, поезії і пафосу, який очікує, що його нарешті розтлумачать та представлятимуть на розсуд публіки? Пана Камерон намить забула, з ким говорить, і схвильовано ходила кімнатою, сповнена шляхетного розпачу, в якому перебувають всі тонкі натури через занет паттеатрального мистецтва в наші дні. Саме це, говорить дядько Лорі, він і тітка Джо намагаються ставити п'єси про справжні та красиві почуття. Прості домашні сцени, які торкаються серця людей і змушують їх сміятися, плакати, надихатися після вистави. Дядько каже, що цей напрямок мистецтва якраз для мене, і я не повинна мріяти про трагедію. Але набагато приємніше велично ходити в коронах і оксамитомих шлейфах, ніж носити повсякденний одяг і просто бути собою – Хоч все так легко. Однак це є й високе мистецтво, дитинко. Саме така практика потрібна тобі, поки ти ще не готова грати в п'єсах великих драматургів. Розвивай цей свій талант, здатність викликати сльози й усмішки – особливий дар. А вміння достукатися до серця значно приємніше, ніж холодити кров або запалювати уяву. Скажи своєму дядькові, що він має рацію. «А тітку попроси написати п'єсу для тебе. Я приїду на прем'єру вашої вистави». «Правда? Приїдете? Ми ставимо нову п'єсу на Різдво. Там у мене хороша роль, зовсім простенька. Якраз мені по силі. Буду щасливою, якщо ви приїдете». З цими словами Джозі підвелася, бо кинувши погляд на годинник, зрозуміла, що її візит аж надто затягнувся. Вона похопцем схопила капелюха і підійшла до пани Камерон, яка дивилася на неї так проникливо, що дівчинка відчула себе прозорою, як віконне скло. Злегка почервонівши, Джозі глянула великій актрисі в очі і сказала тремтячим голосом. «Я ніколи не зможу віддячити вам за цей чудовий час і за все, що ви сказали мені. Тому зроблю саме те, що радите, та й мамі буде дуже приємно бачити мене за підручниками». Тепер я вкладатиму в навчання всю свою душу, знаючи, що це допоможе мені просуватися до мети. Тож просто працюватиму і намагатимуся скласти іспит. Для мене це єдиний спосіб сплатити борг». «Цими словами ти нагадала мені, що я ще не сплатила свій. Мій маленький друг». Візьми цю прикрасу на пам'ять про мене. Вона нагадуватиме тобі про перше пірнання, а наступне хай принесе красивішу коштовність і не залишить жодної гіркої води на твоїх губах. З цими словами пана Камерон зняла зі свого мережевного комірця красиву шпильку з аквамарином і прикріпила її немов орден на груди дівчинки. Відтак, піднявши за підборіддя її щасливе личко, дуже ніжно поцілувала і довго дивилася, всміхаючись, як вона повільно віддаляється, раз у раз озираючись. Без очікувала, що кузина заскочить у будинок, або радісно і збуджена, або в сльозах розчарування, тож була здивована виразом спокійної рішучості на її обличчі. Слова кумира протверзили Джозі, додали відчуття відповідальності та тверезості. Вона зрозуміла, що попереду нудне навчання і довге чекання. Однак винести це буде не так і важко, якщо цього потребує її славне майбутнє, в якому вона зможе стати гордістю акторської професії і вірною соратницею своєї обожнюваної нової подруги. Джузі докладно розповіла про свою зустріч глибоко зацікавленим слухачам, а вони своєю чергою з полегшенням відчули, що пана Камерон дала добру пораду дівчинці. Перспектива відстрочки заспокоїла пані Емі. Вона не хотіла, щоб не Бога стала актрисою, сподівалася, що ця її мрія з часом помре. Проте дядько Лорі був сповнений чудових планів і прогнозів щодо майбутнього дівчинки, тому написав записку, подяку рівній сусідці за її доброту. Бес любила всі види мистецтва, тож усією душою співчувала чистолюбним надіям кузини, проте дивувалася, чому та не хоче втілювати свої мрії на сцені, а не в мармурі. Пана Камерон справді зацікавилася Джозі, у неї відбулося кілька серйозних розмов з Лоренсами. Дівчата чули їх, сприймаючи кожне слово захопленням, яке відчувають всі творчі натури, спілкуючись одне з одним. Але Джозі не втомлювалася писати листи матері, а після повернення додому здивувала і втішила її до глибини душі. Бо пані Мех побачила, як змінилася її маленька дочка, коли та взялася за ненависні ще донедавна підручники з незвичайною завдятістю й енергії. В її серце потрапила потрібна стріла – Тож терпіння, з яким вона розчувала навіть гами та вчила французькі дієслова, стало відтепер однією з її чеснот. Їй враз все зацікавило, оскільки слід було розвивати розум і тіло, серце й душу, і, намагаючись стати розумною, граціозною, красивою, здоровою дівчиною, маленька Джузі, не усвідомлюючи того, готувалася добре зіграти свою роль на будь-якій сцені, яку їй запропонує великий режисер. Розділ дев'ятий. Удача відвертається. Одного вересневого дня двоє засмаглих велосипедистів швидко наближалися до Пламфілду. І хоч їхні ноги втомилися від далекої дороги, але очі світилися. Було очевидним, поїздка, з якої вони поверталися, видалася на славу. «Їдь дати, Томи, повідом про наше прибуття, а я зайду додому. Побачимось пізніше», – сказав Демі, зістрибуючи з велосипеда біля дверей маленького котеджу. «Тільки будь ласка, друже, не розбовтай зайвого, дай мені спочатку владнати справу з мамою Бер», – попросив Том, тяжко зітхнувши. Демі засміявся, а його напарник вже за мить був біля воріт Пламфілду повільно їхав алею до веранди, гаряче сподіваючись, що більшість пожильців десь поза межами будинку. Він привіз новини, які, гадав, мали викликати в усієї родини не тільки здивування, а жах. На його превелику радість пані Джо працювала на самоті, обклавшись з гранками коректури. Поквапом відсунувши їх, вона підвелася, сердечно вітаючи мандрівника. Їй знадобився один короткий погляд, щоб зрозуміти – щось сталося. Недавні події зробили її незвичну гострозорою і підозрілою. «У тебе все добре, Томи?» – здалеку почала провидеться, коли хлопець опустився в зручне крісло. «Я потрапив у жахливу халепу, мем», – відповів той, а на його розчервонілому обличчі відбилася суміш почуттів – страх, сором, радість і душевне страждання. «Зрозуміло. Я завжди готова до несподіванок, коли бачу тебе. Що трапилося цього разу? Переїхав якусь літню леді, і вона позивається до тебе?» – запитала Бадьгороджо. Гірше, – застогнав Том, – сподіваюся, ти не отруїв якусь довірливу душу, прописавши не ті ліки? Ще гірше, ти допустив, щоб Демі захворів на щось жахливе, кинув його на призволяще? Гірше навіть за це. Тоді не знаю. Скажи мені швидше, що сталося, терпіти не можу чекати поганих новин. Коли Джо вже ледь стримувала свою цікавість, то. Блискавично вимовив одну коротку фразу і відкинувся на спинку крісла, щоб побачити, яким буде ефект. «Я заручений!» Гранки випали з рук Джо і полетіли на всі біч, коли вона заломила руки, з жахом вигукуючи. «Якщо Нен поступилася, я ніколи їй цього не подарую!» «Вона не поступилася, це інша дівчина!» Обличчя Тома набуло такого кумедного виразу дурнуватості й задоволення, розгубленості й збентеження, що неможливо було втриматися від сміху. Ти потішив мене, дуже, дуже, дуже. Неважливо, хто вона. Сподіваюся, ти скоро одружишся. Тепер розкажи мені все, — розпорядилася Джо, відчуваючи неабияке полегшення. «Що скаже Нен?» – жалібно запитав Том, якого дещо засмутила реакція мами Бер. «Вона з радістю позбудеться комара, який так довго їй набридав. Не турбуйся про Нен. Хто це інша дівчина?» «Хіба Демія не писав вам про неї?» «Дуже коротко про те, що ти перекинув у воду якусь панну Вест. Я гадала, це вже і так неабияка неприємність». «Це був початок». Не щастить мені, як завжди? Зрозуміло, після того, як я вимучив бідну дівчину, то повинен був проявити до неї увагу, еге ж? Не міг же я просто втекти, ось так і вийшло, що я втрапив у халепу, не стигнувши озирнутися. Це де мій винен, бо не хотів звідти їхати. Фотографував і фотографував, то краєвиди прекрасні, то дівчата просять зробити портрет. Хочете подивитися світлини мем? Ось так ми проводили час, коли не грали в теніс. Том витягнув з кишені пачку фотографій і продемонстрував декілька. То він на передньому плані, то тримає парасольку від сонця на дуже гарненькою юної леді, яка сиділа на скелях. То відпочиває біля її ніг на траві, то сидить на поручня ганку поруч з іншими парочками в ошатніх літніх костюмах і ефектних позах. Це, зрозуміло ж, вона? запитала Джо, вказуючи на юну дівчину всю в оборках, у витонченому капелюшкою кокетливих туфельках, з ракеткою в руці. Так, це Дора. Чи рівна, правда? вигукнув Том із запалом закоханого, на мить забувши про свій смуток. Дуже мила юна особа на вигляд. Сподіваюся, вона не схожа на Дору Дикінс, ці кучерики нагадують їй теску ані трохи не схожа. Вона дуже розумна, вміє вести господарство і шити, та ще купу всього, запевняю, вас мем. Усім дівчатам вона подобається, і характер у неї м'який, вона весела і співає, як пташка, прекрасно танцює, любить книжки. Ваші вважає надзвичайно чудовими і змушувала мене без кінця розповідати про вас». Остання фраза сказана зрозуміло, щоб потішити мене та змусити допомогти викрутитися з неприємної ситуації. Розкажи мені спочатку, як ти в неї заскочив. Джо зручніше властувалася в кріслі, щоб з цікавістю вислухати Тома. Її ніколи не набридали розповіді про хлопчачі справи. Том потер голову, щоб освіжити мізки, і охоче повів далі. Ну, ми зустрічалися з нею і раніше, але я не знав, що вона зараз там гостює в тому пансіонаті. де Демі хотів побачити приятеля, тому й поїхали. Вже потім роздивилися тамтешню привабливість і вирішили залишитися ще на день, щоб відпочити. Познайомилися з приємними людьми і поїхали кататися на човнах. У моєму сиділа Дора. Я зачепив веслом величезний камінь під водою. Човен перекинувся. Дякувати Богу, Дора вміє плавати, тож вона лише злякалася і зіпсувала сукню. Проте не робила з цього трагедії, ми відразу подружилися. Бачили б ви, як ми лізли в цей дурний човен під регіт усієї компанії? Звичайно, нам з Демі довелося залишитися ще на день, аби пересвідчитися, що з Дорою все гаразд. До речі, на цьому наполягав Демі. Там була Еліс Хіт, а з неї дві інші дівчини з нашого коледжу. Демі фотографував, ми танцювали і брали участь у тенісному турнірі. Нам здавалося, що теніс – хороший спорт, який зда на велосипеді. Проте факт мем – теніс – небезпечна гра. Скільки там на цих кортах хлопців, які дивляться за дівчатами? Ви ж знаєте, нам, хлопцям, такого роду подачі дуже подобаються. «У мій час теніс був не у моді, але я чудово розумію», – багатозначно промовила Джо, отримуючи таке саме задоволення від розповіді, як і Том. «Чесне слово. Я й не думав, що це серйозно», – сказав він повільно, – немов наступну частину його історії було важко викласти. Проте всі дивилися на дівчат, тож і я теж. Дорі це, схоже, подобалося, вона цього чекала, і я, звичайно, був радий їй догодити. Запевняю вас, вона вважала, що я на щось гожуся, хоч Нен так не думає. Було приємно відчувати, що тебе цінують після кількох років одного критиканства. Так, це було просто чудово, що гарненька дівчина усміхається тобі весь день і мило червоніє, коли ти говориш і щонебудь приємне. І вигляд у неї задоволений, коли ти приходиш і засмучений, коли ти йдеш, і вона захоплюється всім, що ти робиш, і дає тобі відчути, що ти чоловік, і дозволяє проявити себе з кращого боку. Ось таке ставлення хлопці подобається. І саме так його повинні сприймати, якщо він добре поводиться, а не супити брови та холодно дивитися з року в рік, коли виглядаєш як дурень. Хоч хочеш і добра, і завжди вірний, і любиш дівчину відтоді, коли був хлопчиськом. Ні. Клянусь Юпітером, це несправедливо, і я цього не потерплю». Том розпалився та став вельми красномовним, коли згадав про несправедливе до себе ставлення. Він схопився і заходив по кімнаті, похитуючи головою і намагаючись, як завжди, відчувати себе скривдженим. Але з подивом виявив, що серце в нього зовсім не розривається. Я б на твоєму місці теж не терпіла б. Залиш стару закоханість, бо це лише закоханість і нічого більше. Віддайся новому почуттю, якщо воно справжнє. Але як сталося, що ти зробив пропозицію, Томи? Ти ж зробив її, раз ти вже заручений, – запитала Джо з нетерпінням чекаючи кульмінації всієї історії. О, це був нещасний випадок. Я зовсім не збирався нічого робити. Все цей осел накоїв, а я, розумієте, не міг виплутатися з неприємної історії, не образивши Дору, почав Том, відчуваючи, що наближається фатальний момент». «Так, в цій історії було два осли?» – уточнила Джо, передбачаючи, що буде над чим посміятися. «Не смійтеся, звучить весело, я знаю, але наслідки могли бути жахливі», – відповів Том похмуро, хоч пустотливий вогник в його очах свідчив. «Любовні випробування не зовсім затулили від нього комічну сторону його пригод». Дівчата захоплювалися нашими новенькими велосипедами, тож ми, звичайно, були не проти похизуватися. Катали їх, та й загалом було дуже весело. Ну, а одного разу Дора сиділа у мене позаду, і ми славно їхали рівною дорогою, коли раптом звідкись вискочив дурний старий осел і став посеред дороги. Я мав надію, що він відскочить, однак той не зрушив з місця, ну і я врізався в нього. Він брикнув нас, і ми всі впали купою. З ослом, велосипедом і всім іншим. Що-то був за дир. Я думав тільки про Дору, а в неї почалася істерика, бо так вона реготала до сліз. І ця худоба несамовито кричала, тож я зовсім втратив голову. Та й будь-який хлопець втратив би, коли бідна дівчина судомно хапає ротом повітря, сидячи на дорозі, а він витирає її сльози і просить вибачення, не знаючи неї кістки чи ні. Я назвав її серденьке моє, і від хвилювання казав це ще й зовсім як дурень, поки вона не заспокоїлася і не сказала. «Я не серджуся на тебе, Томе, допоможи мені піднятися і поїдемо далі. Хіба вона не чудова?» Адже я перекинув її вже вдруге. Моєму зворушенню не було меж. Ні звідки взялися слова про те, що хочу їхати так вічно і вести такого янгола і... Ну, вже не пам'ятаю, що я наговорив, але онімів від подиву, коли вона раптом обняла мене за шию і прошепотіла. Томий, любий, з тобою я нічого не боюся, які б леви не зустрічалися на шляху. Вона могла б сказати віслюки, проте говорила серйозно і не хотіла зачепити моє почуття. Дуже мило з боку гарної дівчини. Тож, як наслідок, я тепер закоханий відразу у двох. І це зовсім безглузда ситуація. Відчуваючи, що більше не може стримуватися, Джо розреготалася так, що сльози побігли в неї по щоках, І кинувши на неї повний докор у погляд, що тільки підсилив її веселість, Том сам вибухнув реготом, від якого задзвеніло в кімнаті. «Томі Бенкс! Томі Бенкс! З ким, крім тебе, могло статися таке нещастя?» – вигукнула Джо, намагаючись віддихатися. «Як все жахливо запутано, правда?» Тепер мене засміють до смерті. Мені доведеться на час втекти з Пламфілду, швидко проказав Том, витираючи обличчя і намагаючись усвідомити всю небезпеку свого становища. Бігти зовсім нема потреби. Моя підтримка тобі забезпечена. Я вважаю, що це найкращий жарт сезону. Але розкажи мені, чим вже закінчилася справа? Це справді серйозно чи тільки черговий флірт? Я не схвалюю таких речей, але хлопчики і дівчатка завжди хочуть погратися з гострими предметами і ріжуть собі пальці. Ну, Дора вважала себе зарученою, й одразу написала своїм батькам. Хіба міг їй заперечувати, коли вона сприйняла все серйозно і здавалася такою щасливою? Їй ще тільки 17, їй ніхто раніше не подобався. Напевно, все буде добре, бо і батьки наші знайомі, і ми з нею маємо однакові статки. Я був такий приголомшений, що сказав, «Не можеш же ти любити мене по-справжньому, адже ми так мало знаємо одне одного». Але вона відповіла від усього свого ніжного серця, «Так, я люблю тебе, Томе, гаряче люблю. Ти такий веселий, добрий, чесний, що я не могла не полюбити тебе. То що після таких слів мені залишалося робити?» Тільки казати їй ніжні слова навзаєм, щоб підтримувати її хороший настрій, поки я там залишався, і сподіватися, що потім все якось само собою владнається. Твій улюблений метод, сприймати все легко. Сподіваюся, ти відразу розповів про все батькові? О так, у листі написав, дорогий батько, я заручений з Дорою Вест, і сподіваюся, вона сподобається всій нашій рідні. Мене вона влаштовує на всі сто. Завжди твій, Том. Він поставився до цього добре. Йому, ви ж знаєте, ніколи не подобалася Нен. А Дора йому подобається. З вигляду Тома було ясно, що він і сам цілком задоволений власним смаком. А що говорив Демі, спостерігаючи за тим, як стрімко розгортається твій кумедний роман? Хіба він не обурився? – запитала Джо, намагаючись не розриготатися знову. Вона раз у раз згадувала напрочуд неромантичне видовище, осел, велосипед, юнак і дівчина, все разом і в пелюці. Анітрохи трохи. Він проявив величезний інтерес і доброту, говорив зі мною зовсім як батько. Сказав, що заручені допомагають стати розсудливим, тільки я повинен бути чесний і перед дівчиною, і перед собою, щоб ні на мить не проявити легковажності. «Де мій сущий Соломон, особливо якщо сам в такому самому становищі?» – відповідав Том із глибокодумним виглядом. «Не хочеш же ти сказати?» – охнула Джо, налякала самою думкою про нові любовні історії, які, схоже, вже намічалися. «Так, саме це я маю на увазі мем». Хочу розквитатися з Демі за те, що він заманив мене туди обманом. Сказав, що їде до Фреда Волеса, а сам із ним навіть не бачився. Та як вони могли побачитися, коли Волеса не було вдома? Він плавав на своїй яхті весь час, що ми там були. Еліс, ось хто був магнітом для Демі. Я був кинутий на призволяще, поки вони тинялися всіма закутками із цим безглуздим фотоапаратом. У цій історії були три осли, і я не найгірший з них, хоч саме мені доведеться терпіти насмішки, а Демі виглядатиме невинним і серйозним, і ніхто йому і слова не скаже. Літня епідемія безумства почалася, і неможливо передбачити, хто стане наступною жертвою. Ну, нехай із Демі розбирається його мати, а ми краще обговоримо, що збираєшся робити ти, Томе. Навіть не знаю. Жахливо незручно бути закоханим одразу у двох дівчат. Що ви порадите? Треба подивитися на справу з точки зору здорового глузду. Дора любить тебе і сподівається, що ти любиш її. Нен до тебе байдужа, а ти прив'язаний до неї тільки як до подруги, хоч пробував домогтися більшого. На мій погляд, Томи... Ти любиш Дору, або близький до того, бо за всі ці роки я ніколи не бачила, щоб ти так дивився на Нен, або так говорив про неї, як говориш зараз про Дору. Нен не приймала твоїх залицянь і це змушувало тебе вперто чіплятися за неї, поки випадок не звів тебе з прийнятнішою дівчиною. Так ось, гадаю, що тобі краще вважати твою колишню любов просто подругою. А нову нареченою, якщо почуття виявиться справжнім, одружитися з нею, коли прийде час. Якби в Джо ще залишалися хоч якісь сумніви, обличчя Тома підтвердило б справедливість її висновків. Його очі засяяли, губи розпливлися в усмішці, попри пил і засмагу новий, щасливий вираз зовсім змінив його. Він з хвилину стояв мовчки, намагаючись усвідомити диво, як якоїть справжнє кохання, коли заходить в серце молодого чоловіка. Щиро кажучи, я всього лише хотів змусити Нен ревнувати. Вона знає Дору, і я був впевнений, що до неї дійдуть чутки про те, як чудово ми проводимо час – «Мені набридло, що мною нехтують, і я вирішив спробую покінчити з цим, щоб не бути більше набридливим посміховиськом», – сказав він задумливо. Здавалося, йому стає легше, коли він розповідав про свої сумніви, жалі, надії та радощі старому другу. Я був вражений, коли виявилося, що це так легко і так приємно, хоч справді не хотів нічого поганого, просто робив те, що робили всі, і велів Демі згадати про це в його листах до Дезі, щоб Нен дізналася. А потім я зовсім забув про Нен і бачив, чув, відчував, любив тільки Дору, поки осел, благословенню йому, накинув її в мої обійми. Тоді і дізнався, що вона мене теж любить. Чесне слово. Я не розумію, як вона може мене любити. Я зовсім не заслуговую на її любов. Це відчуває кожен чесний чоловік, коли хороша дівчина віддає йому свою руку. Постарайся бути гідним її, але пам'ятай, що вона не янгол а жінка зі своїми недоліками, які тобі доведеться зносити і прощати. А тому ви обидва завжди повинні допомагати одне одному, сказала Джо, намагаючись усвідомити, що цей серйозний молодий чоловік – її колишній шибеник Томі. Мене турбує те, що я зовсім не прагнув такого результату, коли починав. Понад те збирався використовувати дорогу дорож, щоб досидити нен. «Це було недобре, і я не заслуговую свого щастя. Якби всі дурні історії, в які я потрапляю, завершувалися так добре, як ця, ось було б блаженство, і Том знову розплився в усмішці із захопленням, мріючи про майбутнє щастя. Мій любий хлопчику, це не безглузда історія, а солодкі переживання, що несподівано випало на твою долю», сказала Джоуро чесно, бо бачила, що він і жартує. Розсудливо насолоджуйся ним і будь гідний його. Це дуже серйозне рішення. Прийняти любов і довіру дівчини, дозволити їй очікувати відповідної ніжності і щирості. Не допусти, щоб очікування юної Дори зазнали краху. Будь чоловіком у всьому заради неї і зроби цю любов благословенням для вас обох. Я постараюся. Так, я люблю її, тільки сам поки не можу в це повірити. Шкода, що ви її ще не знаєте. Мила дівчина, я вже знемагаю від бажання побачити її. Вона плакала вчора ввечері, коли ми розлучалися, і мені страшенно не хотілося їхати. Рука Тома піднялася до щоки. Ніби він ще відчував на ній маленьку рожеву початку, накладено дорою на його обіцянку не забувати її. І вперше у своєму безтурботному житті Томі Бенкс зрозумів різницю між коханням і закоханістю. Ця думка змусила його згадати про Нен. Він ніколи не відчував такого ніжного трепету, коли думав про неї. І стара дружба здалася чимось досить прозаїчним у порівнянні з цією чудовою історією, в якій змішалися романтика, несподіванка, ніжність і веселощі. Чесне слово, в мене немов гаразд плача й звалилася. Але що скаже Нен, коли дізнається про це вигукнув він, сміючись? «Про що дізнається?» – запитав мелодійний голос, який змусив обох здригнутися й обернутися. З порога кімнати на них спокійно дивилася Нен. Бажаючи позбавити Тома тривоги від очікування і подивитися, як Нен прийме несподівану звістку, Джо швидко відповіла. Про заручений Тома з Дорою вест. «Справді?» Нен була так здивована, що в пані Джо виникло побоювання, а чи не була дівчина ніжнішою до свого давнього друга, ніж це їй самі здавалося. Але наступні слова Нен миттєво розвіяли тривогу, усім відразу стало легко і весело. «Я знала, що прописані мною ліки подіють, якщо тільки Том прийматиме їх досить довгий. Томе, друже, я так рада за тебе! Благослови вас, обох Бог Господь! Благослови вас, Господь!» І вона потрясла обидві його руки щирим захватом. «Це був нещасний випадок, Нен. Я нічого такого не хотів, але вічно потрапляю в якусь історію, і в цьому випадку мені, схоже, було ніяк не виплутатися». Мама Бер все тобі розкаже, а я повинен піти вмитися і переодягнутися. Іду з Демі в гості, побачимось пізніше. Затинаючись, червоніючи, зі збентеженим і вдячним виглядом, Том метнувся за двері, надавши старшій співрозмовниці повідомити молодші пікантні подробиці і ще раз посміятися над новим способом залицяння, який можна було з повним правом назвати ненавмисним. Нен вислухала історію з великим зацікавленням. Вона знала Дору, вважала її дуже милою передбачала, що з часом вона стане тому чудовою дружиною, оскільки обожнює його і високо цінує. «Мені, звичайно, трохи його не вистачатиме, але й для мене це полегшення, і для нього так краще». Хлопчикам шкідливо даремно волочитися за дівчатами. Тепер він нарешті піде працювати на фірму до батька. Займеться торгівлею, добіться успіху і усі будуть щасливі. Я подарую Дорі зручну і красиву сімейну аптечку та навчу нею користуватися. Тому довірити таку справу не можна. Він годиться в лікарі не більше, ніж Сайлес». Завершальна частина цієї промови заспокоїла пані Джо, бо, вимовляючи перші слова, Нен дивилася довкруж так, ніби щось втратила, але аптечка, здавалося, розвеселила її, а думка про вибір Томом безпечнішої професії була явно великою втіхою. «Всякому терпінню коли-небудь приходить кінець, Нен, і твій раб відтепер вільний. Дай йому волю й засередься цілком на своїй роботі». У тебе є все потрібне, щоб домогтися успіху в професії і стати часом її гордістю. Сподіваюся на це. До речі, все лише кір. І вам би краще попередити дівчаток, щоб не заходили в будинки, де її діти. Не хотілося б, щоб серед студенток почалася епідемія до того ж на початку навчального року. А тепер я піду до Дезі. Цікаво, що вона скаже тому. До чого він кумедний? І Нен пішла сміючись над кращим жартом сезону, з таким непідробним задоволенням, що можна було не сумніватися, ніякі сентиментальні жалі не порушували хід її дівочих роздумів, не пов'язаних з коханням. Я простежу за Демі, але не скажу й слова. Умег свій підхід до дітей і, маю сказати, дуже непоганий. Але наш дорогий пелікан скуйовдить пір'я, якщо її хлопчик підчепив хворобу, епідемія якої, схожа спалахнула в нас цього літа. Джо мала на увазі не кір, але значно серйозніше нездужання, що зветься коханням, яке літує навесні й восени, коли з зимових веселощів або річного неробства виростають цілі букети заручин, яке змушує молодь, точно пташок, розлітатися парочками. Почав Франц. Унета це було хронічне, Том захворів несподівано. В Демі спостерігалися симптоми, а найжахливіше, що це її власний тет вчора заявив – «Мамо, гадаю, що був би щасливішим, якби закохався, як інші хлопчики. Навіть якби її дорогий син попросив у неї дозволу погратись з динамітом, навряд чи вона зазнала б якогось більшого переліку або надто рішуче зажидала відмовитися від безглуздого наміру. Так, це барі Морган сказав, що мені треба б закохатися і запропонував вибрати якусь славну дівчину з наших». «Я спочатку пішов до Джозі, а вона посміялася з цієї вигадки, тож я попросив Барі пошукати для мене кого-небудь іншого. Ти сама кажеш, що заручені допомагають стати розсудливим, а я хочу бути статечним і солідним», – пояснив Тед серйозним тоном, який в будь-яких інших обставин змусив би його матір скотюрбитися від сміху. «Бажаю удачі!» «До чого ми йдемо в наш стрімкий час, коли в немовляти хлопчаків такі запити, їм хочеться погратися з однією з найбільш священих речей у житті?» – вигукнула Джо, і коротко висвітивши питання в правдивому світлі, відіслала сина до бейсболу і до окту, як найбезпечнішою коханої. «Тепер бомба Тома ось-ось повинна була вибухнути в їхньому колі!» Та, ймовірно, вчинити великі руйнування, і хоч одна ластівка весни не робить, та одній заручини здатні викликати й інші. Її хлопчики, більшість з них, були в тому легко займистому віці, коли достатньо однієї іскри, щоб розпалити полум'я, яке скоро починає мерехтіти й гасне або горить тепло та ясно все життя. Нічого не можна було з цим вдіяти, тільки підтримувати та давати поради, щоб вони могли зробити розумний вибір і були гідними майбутніх супутниць життя. Втім, з усіх уроків, які пані Джо намагалася дати своїм хлопчикам, цей великий урок був найважчим. Любов здатна робити божевільними навіть праведників і мудреців. А тому не можна очікувати від молодих людей, що вони уникнуть ілюзій, розчарувань і помилок, так само, як і захоплень цього солодкого божевілля. Вважаю це неминучим. Оскільки ми живемо у вільній Америці, то замість того, щоб вигадувати собі труднощі завчасно, просто сподіватимось про новий підхід до виховання дівчаток допоможе обрати моїм хлопчикам щирих, щасливих, хазяйновитих та розумних дружин. «На щастя для мене, не всі дванадцять тут зі мною, інакше я збожеволіла б, бо це породжує складнощі й клопоти, навіть гірші, ніж човни, велосипеди, осли і дори Тома», міркувала Джо, повертаючись до грану коректури. Том був цілком задоволений тим, яке величезне враження справили його заручені на маленьке товариство Пламфілду. «Всі остовпіли», – як висловився Демі. І, задихнувшись від подиву, більшість приятелів Тома так і не змогла перевести подих, щоб перейти до насмішок. Те, що він вірний закоханий, раптом залишив свій ідеал заради іншої богині, стало ударом для занадто романтичних і застереженням для занадто улюбливих осіб. Було кумедно спостерігати, який поважний вигляд напускав на себе Томас. Найбезглуздіша частина історії його залицяння була люб'язно забута тими, кому вона була відома, і тому поставою перед іншими справжнім героєм, який врятував юну діву від водної могили і завоював своїм сміливим вчинком її вдячність і любов. Дора, хоч і бачила смішний чинник у тому, що відбувається, теж зберігала секрет, коли приїхала побачити маму Бер і засвідчити свою повагу родині загалом. Всім вона відразу сподобалася, бо була веселою, чарівною, юною особою, безпосередньою, щирою та дуже щасливою. Було приємно бачити, як простодушно пишається вона Томом, який був зовсім іншим хлопчиком, а верніше чоловіком, оскільки зміна в його житті привела й до великої зміни в ньому самому. Не бути веселим він не міг, так само, як і поривчастим, але в іншому намагався стати таким, яким бачила його Дора. Тому все, що було в ньому кращого, що день дедалі більше проявлялося. Усі з помітили, як багато позитивних рис має Том, але його старання зберігати гідність, яка личила поважному становищу зарученою людиною, виглядали досить комічно. Так сам